Це було демонське знущання. Всі ми мокрі в ледяній воді. Не на сонці, а в холодний вже морозний вечір. А до кінця навчання ще далеко. А прийдемо в казарму, де будемо сушитися. І якщо малі, мокрі онучі щобід не було де просушити, і ми сушили їх на ліжку під собою, то де ми мали сушити шинелі і весь мундир? Завтра його потрібно буде одягати. Можна було в такий водяний день щось інше навчати. А такі заняття залишити на більш суху погоду. Це ж було не справжня війна. Та це робилося спеціально, щоб замучити. І це робилося після чотиригодинного ранкового заняття на планцу, після чого був восьмигодинний робочий день, і після всього цього ці вечірні муштри. Ось так жилося нам у дисциплінарному батальйоні. Прийшла спр... справжня зима, раптом вдарили Сибірські морози. Випало багато снігу, а ми щоденно змушені відпрацювати по вісім годин. Земля промерзла на велику глибину, а нас заставляли копати траншеї під фундаменти висотних домів. Тут було не що інше, як знущання над людьми, стільки техніки всюди а ми вручну вризаємося в ту замерзлу землю, як в бетон. Нічим її неможливо було відколоти, навіть ломом, хоч би забив його глибоко в землю не відколишні кусочка. Але ж його і забити неможливо, настільки грунт промерз. Тільки по горизонталі можливо було забивати кувалдою залізні клени. І тоді відколювалися кусочки у вигляді плиток. Але від 40 градусного морозу ті залізні клени під ударами Кувалди ламалися, наче були з кераміки. Скільки ми могли зробити тієї роботи за один день? Чи було те доцільним витрачати стільки людської енергії за якийсь кубометр винятого ґрунту? Але ми змушені були працювати на такому морозі. Що як тільки вийдеш з приміщення на вулицю, відразу всі волосинки на обличчю брови, вуса стають білими. Як дихнеш носом, здається, примерзають носові боковинки, одна до другої. Плюнеш з рота, на землю падає вже лід. А то потрібно вісім годин важко відпрацювати на такому морозі. Кожний день. Рано при виході на роботу і при поверненні з роботи ми простоювали біля проходної в струю іноді і по півгодини. Після того повстання на всіх дуже перевіряли, щоб щось не винести з зони і не занести в зону. А простояти такий час непорушно в струю при 40-градуснім морозі – це було страшне. Це розумілі командири. І дозволялося топтатися ногами, граючи, штовхати один одного, щоб зігріватися, тільки з свого місця в строю не сходити. Всі хлопці штовхалися руками, ногами, сміялися, жартували, щоб зігрітися. А мені все те не підходило по всьому, що я відчував духом. Мені здавалося, як віруючому, на якого всі дивляться, що то не до лиця. І я не штовхався, не жартував дозволяв собі тільки топтатися. Я був, як біла ворона, одинак серед чорних. Всі дивувалися моєю поведінкою, командири теж, але мої щирі старання не були марні. То був посів на моє добре майбутнє, яке я жав опісля. Мій духовний стан у тій порі був на висоті. Аналізуючи моє життя, я рідко коли був знову на такій духовній висоті. Те, що пишу, пишу правду. Серце моє не мало за що мене звинувачувати. Я мав дійсно переможне життя. Я старався усьому, щоб не порушувався Божий мир в моєму серці, і Бог мені в тому допомагав. Життя моє було яскравим Божим свічником серед темряви. Я був щасливий. Гіркі мої сльози були з Господом солодкими. І в тій порі Бог мені дав один дуже корисний урок. Я, мав від Бога сон, десь я йду лісом і роздумую. Знаю свій духовний стан, такий, який був насправді у мене, серце чисте, немає ніякої перешкоди між мною і Богом, маю повний спокій. Так ідучи, я став помічати, що впереді, крізь дерева, пробивається якесь світло. Чим ближче я підходив, тим те світло сильніше сяяло. Я усе йшов і вийшов, наче на якусь поляну, наповнену небаченим мною дотоді неземним, могутнім світлом. І враз зрозумів, там, в Томусяєві, є Бог. Коли я це взнав, то негайно впав на своє обличчя перед ним. Я тоді усні знав свій добрий стан перед Богом, такий, як він був насправді. Але коли впав перед Богом, освідомлюючи, що я перед Його величністю і святістю, то мій добрий стан нічого не значив. Я втискав своє обличчя в землю і тільки повторював «Ти святий, Господи, а я людина перед Твоєю святістю, я наче в замараному одязі, ти святий, в Тобі свята чистота, а моя мізерна і в Бога, я ніщо, ти великий» і все втискав своє обличчя в землю, і зрешті проснувся. Цей сон і по сьогодні вчить мене розуміти, хто є ми, а хто є Господь. І осознання Божої святості і Його величі порівняно до нашої праведності добре оберігає від гордості самоправедності. Я мав радість і насолоду у Господі, але фізично було мені дуже важко. Я відчув, що я не витримаю того. Я ж не був натренований до такого фізичного напруження. А ще такі морози, недоїдання. І я став молитися до Бога, щоб Він зміряв мої фізичні сили, бо їх не вистачало в мене для такої праці. Щоб підкріпив мене фізично, чи звільнив від тієї непідсильної мені праці і дав мені по силі. І що ви думаєте? Бог наш з нами поруч в наших бідах, якщо ми з ним і до нього звертаємося. Другого дня ми прийшли до праці, мороз ще сильніше уселився, командир взводу відмірює кожному норму, а мені не відміряв. Всі приступили до роботи, а він мені каже, рядовий Марчук, йдемте в поміщенні, я вам дам другу роботу. Ми зайшли в якусь теплу залу, там було багато папороті, з якої потрібно було плести мати, щоб покривати ними дещо від морозу. І я вже мав роботу легко і в теплі. Як не радуватися Господом, що Він з нами і вислуховує молитви? Він дає більше, як ми просимо. Я роботу легко і в теплі мав, але ще був голодний. Проте я вже не просив, а Бог сам пожурився і про те. В нас була столова невеликих розмірів, а солдатів було в три рази більше, як вона могла вмістити. І кожний раз витрачалося багато часу через те, що голодні чекали в черзі, поки поїдять перші, а потім іли другі і аж третіми хтось. Кожний потік повинен був отримувати їжу з кухні, розставити по столах потім ілі, після чого їм потрібно було після себе зібрати посуду, здати її в посудомойку, зібрати все столів, повитирати їх, щоб входив другий потік. Все це робилося невміло і повільно, кожний раз іншими хлопцями, а час ішов. І командування вирішило, щоб підібрати бригаду офіціантів, які б налучилися все це скоро робити, щоб не витрачався час в дожиданню в чергах. І коли підібрали зміж всіх акуратних, швидких і особливо чесних, добрих хлопців для цієї праці, в число тих офіціантів призначили і мене. Ми дуже скоро приспособилися кожного дня робити одне й те. Моментально одні збирали столів, другі витирали, треті отримували хліб, четверті отримували гарячу їжу по кількості на кожний підрозділ і розставляли на столи. Часу на одне прийняття їжі стало витрачатися наполовину менше. Командування було задоволене, а ми зажили, як то кажуть, наче в Бога за дверима. Головне ситно, накормлені, тому що поруч кухня. З якою ми співпрацювали. Подружилися з кухарями. Коли вони узнали, що я кухар, інструктор, відношення до мене і моїх друзів було особливе. Нас було десять хлопців. Ми завжди їли до початку роздачі їжі для всіх. Нас кухня кормила як своїх. Ми гарно поправилися. На дворі морози і важка праця. А ми в теплі і полегку бігаємо по столові, граючись своїми обов'язками. Але в нас, людей, так виходить, що коли людині довший час добре, то те її шкодить. Стається горе від добра. Так вийшли і у нас. Хлопці, які зі мною працювали, чимось там незаконно займалися, затримуючись вечорами до пізня в столові. І Я не знав, чим вони займаються, і не хотів знати, тому що краще серед таких людей менше бачити і мовчати. Тому що як будеш щось знати, і десь проговоришся про те, і воно стане явним, за що винуватцю покарають, то вони з тобою безмилосердно розрахуються. Так що більше нічого не будеш бачити і не схочеш знати. Я не був винуватий разом з ними, але нас прогнали звідти всіх. Думаю, командування розсудило ту справу вірно. Раз я разом з ними робив, то повинен був знати, чим вони займаються. Я знову опинився на морозах і в біді. Але то Бог мій готував для мене дещо краще. Якби я працював в столові, то те, що мене знайшло, було б обминуло мене. Через декілька днів, коли я прийшов з роботи, і мене, Ще чекала чотирьох годин на муштра на плацу, дежурний по роті наказав мені, щоб я йшов в санчасть, санітарна частина батальйону, до майора медичної служби Мирославського, і доповів йому, що прийшов його розпорядження. Я пішов, іду і думаю, в його розпорядження, значить щось робити, Пропаде мені ніч, а я такий стомлений і журюся. Та коли я прийшов, і доповів йому, товариш майор, рядовий Марчук, прибив ваше розпорядження, Він дав мені команду стати вільно і мовчить. Добродушно розглядує мене з них до голови і далі мовчить. І я з не розуміючи, чому він нічого не говорить, а він через деякий час каже мені. Не смущайтесь, товариш солдат. я просив, щоб мені подискали хорошого солдата. Мне нужен помощник. И вот я рассматриваю своего помощника. Мне кажется, что выбор сделан удачно. Вы мне нравитесь. Думаете, что я буду доволен вами, а вы мной. Я зубной врач. Прием больных у меня будет вечером после работы, по 2-3 часа в день. У вашей обязанности будет входить следующие. Чтобы в этой комнате была чистота, чтобы вот эта кафельная печка была всегда натоплена. Вы изучите, как называются инструменты, которыми я работаю. Их не так много. Будете их кипятить на электроплитке. И те, которые я назову пинцетом, будете ложить вот в такие ванночки перед пациентами. После окончания процедуры с пациентом будете убирать использованные мною инструменты, И ванночку. Перед другим пациентом положите чистую ванночку и в нее те инструменты, которые я назову. А использованные инструменты и ванночки будете мыть и кипятить. Вот это и все ваши обязанности. Завтра с утра, после завтрака вы приходите сюда, в этот кабинет, наводите здесь порядок и ждете вечерних часов приема. И так каждый день. Вы довольны? І усміхається. Я завірив його, що все буде виконуватися, як він наказав. З радості, яка несподівано мене охопила, я дякував йому і в той же час ніяк вів від такої переміни. Мені здавалося, що такого не може бути. Чи це дійсно так? Майор, спостерігаючи за мною, добре розумів мій стан і заспокоював мене. Він був радий тим, як я розумів, що ощасливив мене такою удачою. Він, напевно, знав віруючих і тому просив за мене, тому що, заспокоюючи мене, говорив мені, що він чув про мене і просив мого командира, щоб відпустив мене для нього.